Agonie și extaz, pista 65 La Vatican fu primit prietenește. Cardinalul Giulio părea să fi devenit mai sigur de puterea sa asupra bisericii. În timp ce genunchea ca să sărute inelul papei, observă că bărbia dubla a lui Leon se revărsa din nou peste gulerul mantiei de Hermină, iar obrajii cărnoși aproape că îi ascundeau gura mică, palidă. Mă bucură să te văd iarăși, fiul meu," spuse Leon, conducându-l spre biblioteca papală. Mirosurile aromate ale manuscriselor pe pergament îl purtare cu ani în urmă în biblioteca Palatului Medicii. Îl văzu pe Il Magnifico stând cu un volum împodobit legat în piele purpurie. Intensitatea acestei amintiri era atât de mare încât parcă și rechema în minte un fapt petrecut doar cu o săptămână înainte, și nu cu 25 de ani Aceasta îi spori iluzia că de fapt el pentru Lorenzo proiecta fațada Împrăștie foile de hârtie pe birou Desenase un contur al bisericii San Lorenzo din cărămidă neterminată Apoi fațada împărțită în două caturi și un turn Catul de jos având o cornișă despărțitoare deasupra celor trei intrări în biserică De o parte și de alta a ușilor desenase patru siluete mari înfățișindu i pe Sfinții Laurențiu, Ioan Botezătorul, Petru și Pavel la parter. Iar în nișele celui de-al doilea etaj, statuile lui Matei, Luca și Marcu, mai înalte decât în mărime naturală. Pe turn, Damian și Cosma înfățișați ca doctori, ceea ce amintea înțelesul cuvântului medicii. Va dăltui el însuși aceste nouă statui mai însemnate, restul fața de fiind numai arhitectură termenul de nouă ani îi va lăsa răga să poată termina și statuile pentru cavoul lui Iulus La sfârșitul contractului, atât familia medicii cât și rovere vor fi satisfăcuți Suntem pregătiți să fim generoși," spuse papa Dar un singur lucru trebuie schimbat," adăugă Giulio Domol Care anume sfinția ta?" Marmura trebuie să vină de la Pietra Santa Acolo au cea mai frumoasă marmură statuară din lume," Da, sfinția ta, am auzit. Dar nu sunt drumuri. E nevoie de străduință. Se zice că inginerii romani ar fi încercat să deschidă un asemenea drum și n-au izbutit. N-au încercat cu destulă tărie. Pe fața oacheșe subta a cardinal lui Giulio se întipărise o expresie hotărâtă. Bănui că trebuie să fie la mijloc un motiv mai puternic decât calitatea marmurii. Se întoarse spre Leon cu o privire întrebătoare O să obții rezultate mai bune la Pietra Santa și Seraveța Adăugă și papa Cei din Carara sunt o liotă de răzvrătiți care n-au sprijinit Vaticanul Oamenii din Pietra Santa și Seraveța se socotesc toscan leali Au dăruit Florenței printr-un înscris carierele lor Astfel vom avea cea mai pură marmură statuară și nu ne va costa decât mâna de lucru. Nu cred că e omenește cu putință să scoți marmură la Pietra Santa Sanctitate, obiectă Michelangelo. Blocurile ar trebui să fie scoase din prăpăstii de piatră la peste 1500 metri înălțime. Vei face drumul până în vârful lui Monte Altismo și ne vei înștiința asupra situației. Michelangelo nu răspunse. Capitolul 7 Se întoarse la Carara în odăile lui din spatele spițeriei lui Pelicia. Când în cele din urmă îi fură trimiști de salviaticei cei o de ducați de la papa, izgoni din minte orice îngrijorare în legătură cu cariera de la Pietra Santa și începu să cumpere cu înfrigurare marmură. De la Jacopo și Antonio, trei blocuri care se găseau la vedere în piața porcilor, șapte blocuri de la Mancino Intră în și cu ragione spre a finanța scoaterea din carieră a o sută de căruțe de marmură Apoi se opri Respinse macheta de lemn pe care i-o comandase lui Bacio Daniolo arătându-i că semăna cu o jucărie de copil și făcu el însuși o machetă care nu ieși mai bine Îl plăti pe La Grasa un cioplitor de pietra serena din Setiniano să-i facă un model din lut și apoi îl strică și pe acesta. Când salviatii scrise de la Florența și boninsenii de la Roma că papa și cardinalul erau dezamăgiți că nu turnase încă temeliile, închei în grabă un contract cu Francesco și Bartolomeo din Torano pentru încă 50 de căruțe de marmură, în ciuda faptului că nu proiectase nimic altceva decât dimensiunile și contururile blocurilor, pe care voia ca modelatorii să-i le subțieze. Marchizul de Carara îl invită într-o duminică la prânz la Roca, unde îi servi cozonacul tradițional al Cararei, focaccia, făcut din făină de grâu cernută, ouă, nuci și stafide. În timpul mesei, se interesează de planul papei de a deschide cariere la Pietra Santa, veste care ajunsese și aici. Fiți liniștiți, signore! spuse Michelangelo. Nu se va face nimic în munții aceea. Apoi sosit de la Boninsenii o scrisoare usturătoare. Cardinalul și papa sunt de părere că ne socotești marmura de la Pietra Santa. Sunt încredințați că o faci adins. Papa vrea blocuri de marmură de Pietra Santa. Nu spuse nimănui ce are de gând, dar închirie un cal care să-l ducă în zori în jos pe drumul de coastă. Pietra Santa avusese cândva o mare însemnătate ca fortăreață de graniță. Dar, spre deosebire de locuitorii din Carara, cei din Pietra Santa nu se mai izolau între ziduri pe care nu puteau spera să le apere. Casele lor erau clădite în jurul unei piețe largi unde aveau loc târgurile și serbările. Latura vestică era deschisă spre o minunată priveliște a mării tireniene. Țăranii din Pietra Santa mureau în paturile lor, din pricina unei singure boli fără leac, bătrânețea. Dimineața întârzie puțin în piață ca să cumpere o portocală. Deasupra lui se înălța Monte altissimo, numit Muntele cel mai înalt de către oamenii din Pietra Santa și Seravezza, deoarece bastionul lui înfricoșător din stâncă pură, izbucnind colțuros până la peste 1600 de metri în văzduh. Îi strivea și intimida pe cei care trăiau în prezența lui înfricoșătoare Cei din Carara susțineau însă că Monte Altissimo nu era nici de cum cel mai înalt Monte Sagro, Ducelo și Pizanino de deasupra Cararei erau și mai înalți, susțineau ei Cei din Pietra Santa răspundeau că locuitorii Cararei puteau trăi în vecinătatea piscurilor lor Reușeau să le străbată și să le taie pe când Monte Altissimo era de necucerit. Nici etrușcii, adevărate genii ale pietrei, nici armata romană nu izbutiseră să cucerească cheile și prăpăstiile lui de neînvins. Între Pietra Santa și orașul de munte Seravezza era un drum de care îngust, folosit pentru transportul produselor agricole. O porni în sus pe poteca brăzdată de și adânci spre așezarea fortăreței care apăra cele o sută de familii ce cultivau pământul din văi și de pe măguri. Acolo, totul era doar piatră brută, casele fiind clădite strâns în jurul unei piețe pietruite. Găsiu o daie unde să se odihnească și o călăuză în persoana feciorului tânăr și voinic al unui cârpaci. Îl chema Antonio sau Anto, cum mi se spunea, și avea niște gingii late de culoare ros-pal, care ieșeau la iveală deasupra dinților lui hârbuiți când vorbea Cât plătești? S-a făcut, pornim în zor Plecară din Seraveța pe întuneric. În primul ceas de drum la poalele munților, din ce în ce mai pieptișe, merseră bine căci Anto cunoștea locurile dar când poteca se sfârși, fură nevoiți să-și croiască drum cu cuțitele luate din prăvălia cărpaciului prin desișurile de vegetație sub alpină. Urcară drept în sus pe adevărate trepte de piatră întunecată, alcătuiri stâncoase, care arătau ca niște scărteiate tăiate parcă pentru zei, țărându se balunecând în râpe, ținându-se ca să nu se rostogolească peste stânci, Agățându-se de câte un trunchi de copac Care le ieșea în cale Coborârea adânc întrecător Tot atât de întunecoase Ca și dugheana lui Anto rece și umede, lipsite de soare De la începutul lumii Apoi se cățărară în patru labe Pe alte povârnișuri Dar monte Altissimo Înălțându-se în fund Era încă departe, la depărtare De mulți kilometri Netrecuți pe nicio hartă pe la mijlocul dimineții, ieșirea în vârful unui colț acoperit cu arbuști. Între ei și monte Altissimo se afla doar o coamă abruptă și dincolo de ea niște chei la poalele muntelui, unde trebuia să treacă peste un râu. Antos scoase din seculețul lui de piele două bucăți de pâine cu coajă groasă, al căror miez fusese scobit și umplut cu pește în sos de roșii. Mâncară, apoi coborâră în valea din fața penultimei coame și își croiră drum spre o margine joasă, unde lanțurile munților se prăvăleau în cascade la vale, ca să descopere vederii zidul lui Monte Altissimo. Se așeză pe un bolovan privind în sus spre alpii înfricoșători. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al întregii armate franceze, s-ar putea croi un drum până aici. Dar cum ar putea să taie cineva drum în sus pe peretele ăsta perpendicular? Nu se poate. De ce trebuie? Ca să scot marmură. Anto se uită lung la Michelangelo neîncrezător, mișcându-și buzele în sus și în jos peste gingia roză. Nu vorbi de marmură. Asta e pațesco. Nimeni aduce blocuri jos. E vero. Atunci, de ce ai venit? Ca să mă încredințez. Hai să începem urcușul, Anto. Vreau să văd cât e de bună marmura pe care nu o putem aduce jos. Marmura nu era doar bună, era desăvârșită. Cea mai pură marmură albă statuară. Descoperi un pogio unde se paseră romanii bucăți dintr-un bloc de marmură pe care îl scobiseră. După o adevărată luptă pe care o duseră ca să-și păstreze puncte de sprijin pentru picioare, pe ravinele și trecătorile stâncoase în sus, până ce trecură de linia zăpezii și după chinul de a-și scurma restul drumului în sus, cu unghiile de la mâini și cu degetele picioarelor, Michelangelo înțelese de ce împărații folosiseră marmura de carara ca să clădească Roma. Totuși, Sufletul lui ardea de dorința de a pune ciocanul și dalta pe această piatră strălucitoare, cea mai pură pe care o văzuse. Se însera când ajunse la Carara. Pe când urca drumul de la Avența, observă că țăranii de pe o se făceau că nu-l văd. Când intră pe porta ghibelina, cei care stăteau în fața prăvăliilor lor deveniră deodată ocupați. În piața del Domo, un grup de oameni stând de vorbă într-un cerc strâns, se vârâră unii între alții când trecu el Intră în spițărie unde Pelicia și fiul lui pisau ceva pe o lespede de marmură Ce s-a întâmplat? Ieri dimineața am plecat un cararino și seară mă întorc toscan Pelicia nu spuse nimic până când nu vărsă amestecul în batista unei bătrâne îmbrăcate în negru și ură un faamodr E din pricina drumului la Monte Altissimo Așadar, concetățenii dumitale au adoptat legea romană care învinuește un om înainte de a putea dovedi că e nevinovat. Se tem. Deschiderea unei cariere la Pietra Santa poate să-i nenorocească. Te rog să le aduci la cunoștință că papa mi-a dat ordin să urc la Monte Altissimo. Ei susțin că e fapta dumitale. A mea? Cum? O leagă de pretenția dumitale de a descoperi blocuri fără cusur. Zic că gură mare a fost auzită până la Roma Dar am cumpărat atâtea blocuri de marmură la Carara Cei de aici simt că în inima dumitale ai căutat mereu Sanctum Sanctorum Sufletul alb pur al muntelui și că de aceea Papa Leon ți-a poruncit să deschizi Pietra Santa Să găsești blocurile de marmură care să te mulțumească Pentru o clipă Michelangelo nu fu în stare să răspundă Știa că papa și cardinalul Giulio își luaseră dreptul de proprietate asupra lui Monte Altissimo, că îi pedepseau pe cei din Carara care erau împotriva Vaticanului. Dar n-aveau ei oare dreptate în chip instinctiv? Niciodată în ultimele șapte luni, chiar și după ce plătise bani buni pentru blocurile lor, nu fusese mulțumit, nu căpătase cea mai bună marmură albă statuară. Nu cumva se oare ca papa să deschidă carierele Pietra Santa chiar în timp ce susținea că încercarea e cu neputință? Am să-i aduc la cunoștință Sfinției sale că nu se pot aduce blocuri de marmură din Monte Altissimo. Oamenii pot să aibă încredere în dumneata? Le dau cuvântul meu de cinste. Vestea îi va bucura. Se simți mai curând înveselit decât îngrijorat? Când află că lui Baccio Daniolo și lui Bigio, li se dăduseră 500 de ducați ca să se ducă în munții de la Seraveza și să taie un drum. Îi cunoștea pe amândoi, nu era un stare să taie nici măcar un copac. Primăvara se arătă rodnică pentru Carara, deoarece s-o seamă de sculptori să cumpere blocuri de marmură. În casa parohială de peste podul domnului locuiau Bartolomeo Ordonez din Spania Giovanni dei Rossi și maestrul Simoni din Mantua, Domenico Fiorentino din Franța. Michelangelo se simțea și el în apele lui, deoarece medicii îi consimțiseră să îi plătească 25.000 de educați pentru fațadă. Jacopo Sansovino, ucenicul vechiului său prieten Andreea Sansovino din grădina Medicii, sosi la carara într-o dupăamiază ploioasă, și se așeze cu spatele la focul din locuința lui Michelangelo ca să se usuce Jacopo era un om de 30 de ani atrăgător cu părul castaniu Luase numele de familie al maestrului său și părea să aibă talent Îl întâlnise de câteva ori în atelierul lui Sansovino Jacopo, sunt bucuros să văd un chip de florentin Ce te aduce la carara pe vremea asta proastă? Dumneata eu? Cum adică? Papa Leon mi-a încredințat mie friza Ce friză? Păi, cea de pe fațadă, bineînțeles I-am supus papei desenul meu și a fost încântat Își întoarse fața de la Jacopo ca să nu-i se poată vedea uimirea Dar eu n-am prevăzut nicio friză Papa a deschis un concurs pentru oricine poate să aducă o contribuție am câștigat eu cu o bandă de bronz neîntreruptă deasupra celor trei portaluri, înfățișând scene din viața medicilor. Și dacă friza ta nu se potrivește cu proiectul meu? Fiecare își vede de lucrul lui. Tonul lui Jacopo nu era obraznic, dar nu îngăduia niciun răspuns. Michelangelo spuse calm. N-am colaborat niciodată cu nimeni, Jacopo. Trebuie să facem ceea ce hotărăște Sfântul Părinte. Fără îndoială, dar contractul fiind al meu, eu trebuie să îndrept greșelile din lucrul altuia. Nu vor fi greșeli. Ai încredere în mine. Mai degrabă ai motive să te îngrijorezi din cauza lui Baccio și Bigio. Ce e cu Baccio și Bigio? Își simți și raspinări înțepenindu-se. Ei urmează să lucreze toate pietrele și coloanele ornamentate. În noaptea aceea Michelangelo nu închise ochii. Întreținu focul cu bușteni, măsurând cele două odăi și frământându-și mintea în fel și chip. lăsase să se scurgă atâtea luni fără să termine vreun model pe care papa și cardinalul Giulio se l poată aproba, fără să deseneze siluetele mai importante ori să se întoarcă la Florența ca să toarne temeliile. Trăise simțământul mișcării doar prin cumpărarea sutelor de blocuri de marmură, creându-și iluzia unei munci. Veștile lui Jacopo Sansovino erau dovadă că greșise. se nemișcat, iar nemişcarea e pentru un artist una dintre cele mai chinuitoare forme de moarte. Nu mai avea timp de pierdut. De vreme ce tot trebuia să sculpteze această fațadă, mai bine să se apuce să o sculpteze în întregime acum. Și blocuri, și coloane, și cornișe, și capiteluri, și sfinți. Scrise imediat la Roma. Făgăduiesc, Sfinte părinte, că fațada pentru San Lorenzo va fi un model de arhitectură și de sculptură pentru toată Italia. Capitolul 8 Se întoarse la Florența în primăvară, nimerind tocmai la botezul fiicei lui Bonaroto, Francesca, pe care o alinta Ceca. Își invită prietenii în casa de pe Via Ghibelina, la Vin Santo și Cozonac. Apoi se duse să cumpere un lot de pământ pe Via Meza, lângă Santa Caterina, unde urma să clădească un atelier destul de spațios ca să poată adăposti blocurile mari pentru fațadă și pentru cavoul lui Iulus. Trebuie să se tocmească cu canonicii de la Domo, care îi puse la socoteală 300 de fiorini mari de aur pentru teren, cu 60 mai mult decât știa el că face. Când protestă, canonicul îi răspunse cu gravitate. Ne pare rău, dar nu ne putem abate de la bula papală referitoare la vânzări. Atunci va trebui să iau și bucata de pământ din spate, în schimbul celor 60 de fiorini pe care mi-ați pe deasupra. Vreți să călcăm porunca Sfântului Părinte? Lucrăm mai multe săptămâni la schița după care trebuia să construiască macheta de lemn. Pe măsură ce desena, concepția fața de se lărgea, adăugându-i povestiri în semirelief, în cadre pătrate, două în cadre circulare, iar cheltuielile se măreau întratât încât devenea cu neputință îndeplinirea lucrării cu mai puțin de 35.000 de ducați. Papa îi răspunse prin bon insieni, care scria Le place noul plan, dar ați ridicat prețul cu 10.000 de ducați. Aceasta din cauza alergirii fațadei sau a unor socoteli greșite la planurile inițiale? Michelangelo răspunse Această fațadă va fi minunea arhitecturală și sculpturală a Italiei Când încep plățile? Bonin Scrise Banii nu prisosesc, sunt foarte puțini Dar nu fiți neîncrezători, contractul se va semna Începeți imediat lucrul la temelii Sanctitatea sa este neliniștit că nu le-ați făcut încă. Jacopo Sansovino, în știința de Vatican că noul proiect nu cuprindea nicio friză de bronz, veni la Michelangelo furios din calea afară. Plestemată fie ziua în care ai spus vreo vorbă bună despre cineva de pe pământul ăsta. Ascultă, Jacopo, eu am vorbit frumos despre lucrările tale. Am încercat să-ți spun la carara. A încercat să-mi spui că nu mai e loc pentru nimeni decât pentru dumneata. Asta e tot ce se putea înțelege. Jacopo, să nu ne despărțim dușmani. Îți făgăduie să te ajut să capeți o comandă. Atunci vei înțelege că o operă de artă nu poate fi o întrunire. Trebuie să aibă unitatea firească a minții și mâinilor unui singur om. Altfel, e o mâncare de pește livornez. Lodovico își alese tocmai această clipă ca să impute că nu-i pune la dispoziție economiile depuse la Spedalingo de la Santa Maria Nova. Tată, dacă nu încetezi cu la asta veșnică, mă tem că nu o să mai fie loc pentru noi amândoi în casa asta. La căderea nopții, Lodovico plecă. Odaia lui era goală. În seara următoare, Bonaroto se întoarse cu vestea că Lodovico spunea tuturor Că fusese alunga din casa lui Unde stă? Într-o casă țărănească din spatele casei noastre din Setiniano Am să-i trimit un bilet numai decât Se așeză la pupitrul unde își făcea socotelile Lodovico Care arăta atât de ciudat, dreptunghiular cum era în odaia cu desăvârșire patrată și scrise Dragă tată, aud că te plângi de mine și spui că te-am alungat din casă Mă minunez, căci sunt sigur că din ziua când m-am născut și până acum, mintea mea n-a adăpostit niciodată vreun gând însemnat sau neînsemnat care să-ți fie potrivnic. Orice muncă de care m-am apucat am făcut-o din dragoste pentru tine și știi doar că ți-am dăruit tot ce am. După 30 de ani de conviețuire cu mine, tu și fiii tăi vă puteți da bine seama că întotdeauna am gândit și am lucrat când am putut spre binele vostru. Cum poți să spui peste tot că te-am dat afară? Nu-ți dai seama ce faimă îmi creezi? Asta e tot ce mai lipsea ca să umple paharul necazurilor mele. Frumos mă răsplătești. Dar fie și așa, dacă nu se poate altfel. Sunt gata să primesc și imputarea că nu ți-am adus nimic altceva decât rușine și dezonoare. Te implor să mă ierți ca pe un nevrednic ce sunt. Lodovico se întoarse în via Ghibellina și se împăcară. Florența lâncezea căci tradiția florentină iubitoare de plăceri se mutase la curtea lui Leon la Roma. Tristețea lui Michelangelo crescu și ea când află că pierise cartonul lui cu scăldătorii. Nimicit n-ar fi chiar cuvântul potrivit, spuse grana, cu tristețe. S-a desenat, s-a scris pe el, s-a terfelit, a fost tăiat în bucăți, furat. Dar cum? Era al Florenței. De ce n-a fost apărat? Granacii îi dădu amănunte. Cartonul fusese trimis în sala papilor de lângă Santa Maria Novella, apoi în sala de sus a Palatului Medicii. Sute de artiști care treceau prin Florența lucraseră în fața lui nesupravegheați, unii tăind bucăți întreji ca să le ia cu ei. Se spunea că dușmanul său declarat, după cearta cu Perugino, Sculptorul Baccio, Bandinelli, își însușise și el un număr de bucăți. Singurele fragmente care se mai aflau la Florența erau cele cumpărate de prietenii lui, Strozi. Așadar, împărtășesc soarta lui Leonardo," spuse el posomorât. Cartonul meu s-a dus, în ca și statuia de bronza lui Iulus." Singurul în stare al face să-și vadă necazurile cu alți ochi era starețul Bichelini, atât de bătrân și de firav acum, încât era țintuit la pat în Santo Spirito. Încearcă să vezi întreaga ta viață ca pe o unitate mai degrabă, decât ca pe un șir de frânturi fără legătură," îl sfătui părintele. În felul acesta, fiecare perioadă se naște din cea dinaintea ei și poți să-ți dai seama că va urma o alta." Își adună gândurile asupra fațadei, construie o machetă solidă, canelând coloanele, decorând capitelurile, scobind firidele care trebuia să poarte statuile lui de marmură, făcând siluete de ceară ca să prezinte sculpturile în formă definitivă. Papa Leon semnă un contract pentru 40.000 de ducați, câte 5.000 pe an, timp de 8 ani o arvună de 4.000 pentru cheltuiel și o locuință gratuită lângă Biserica San Lorenzo. Însă, Sfinția sa vrea ca tot ce se va sculpta pe fațada Bisericii San Lorenzo să fie lucrat numai în marmură de Pietra Santa și nu alta. Stătu cu capul descoperit în cimitirul San Lorenzo, ascultând prohodul la mormântul starețului Bichelinii, și simțind că pierduse în el pe cel mai drag și mai bun om de pe pământ. Pentru cuviosul stareț, o altă perioadă se va naște din aceasta de pe urmă, răsplata lui în ceruri. În timp ce se uita cum prietenul său era coborât în mormânt, se gândi că pentru el însuși perioada care va urma ar putea fi un adevărat infern. La numai un ceas de la întoarcerea lui în Carara, Mulțimea a început să se adune în piața del Domo, revărsându-se de la poalele pieței de porcii, venind pe drum de-a lungul râului Carione și prin porta del Bozo, coborând de pe coastele muntelui de la Torano, Colonata, Forestieri, din carierele Polvaccio, Frantiscriti, Grota Colombara, Batalionii. Erau acum sute la număr, înghesuindu-se tot mai mult în piața de suferestrele spițerului, Împrăștiindu-se sub podul suspendat din fața domului Ferestrele sufrageriei spițerului erau alte de la podea până în tavan, cele din mijloc fiind uși de sticlă Deși nu exista balcon, ușile se puteau deschide În afară era un grilaș scund de fier forjat